Rugăciune pentru trăirea tainei în rodul trupesc, lumesc și duhovnicesc. Doamne, Iisus Iispoa și învățătorul Învătătorul Cel Vindă, Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, fiindcă să-ți aducem rodul cel trupesc, cu taină, ca să nu știe stânga ce face de dreapta neînvătată, să trăim cu fapta, Coruncile mântuirii Sfințirii de Săvârșire ne-a arătat, Când pe cei flămânzi i-am săturat, pe cei însătați i-am adăpat, pe cei goi i-am îmbrăcat, pe cei sărați i-am miluit, pe cei bolnavi i-am cercetat, pe cei închiși i-am vizitat, pe cei orgi i-am îndurat, pe cei suzi i-am îmbriat, pe cei morți I-am blocat, pe cei adormiți cu slujbe i-am pune. Celor de neîntinerit lumina le-am dat, celor neputincioși un sprijin i-am De aceea să faci în porunca ta, fericiți ce ce-i răscris, de aceea să dormi. Întrăimit și în viața noastră, Tatăl Ceresc a cerut, a cerut și mai multă vaadă a dat. În tine talanții faptelor de mântuire, Dumnezeu. Doamne, Iisus Iisus, Învățătorul ce nu ai Te iubim, Te slăbim și smutinem, fiindcă să-ți aducem rodul cel iubesc cu taină în iubire. De aceea, talanții smereniei, râbunei, blândeții, răbdării, credinței, nădejde și iubire, cum să emoțim? mulțim, cu iscuțință, înțelepciune, înțelegere, prilezul, spate, mijlocul, ne-luminat. Cum să ducem războiul cu lumea, să bătăzăm cu cine, orfan? să cuninăm cine neînvățat, ne să învățăm pe elevi, să titorim biserici, să dorim că, să scriem că, să facem toate ca să-i pregătim pe alții, să le deschidem calea, să le dăluim locul nostru în lume, să-i îndreptăm când greșesc, să-i luminăm când se sfântă, să fim pentru ei exemplul ziul când se poticnesc, pentru ca războiul cu lumea să-l ducă de-am de aceea talanții faptelor de sfințire să-i înmulțim Doamne Iisuse Hristoase, Învățătorul cel Mântuit, Te iubim, Te slădum și-ți mulțumim, fiindcă talanții cei de vurnicești mi ai dat. De aceea, deși erai pecat, noi să-ți ridicăm, Sfântuitor, ne-am nevoit când i-am învățat, când am predicat, când cărți și le-am dat, când căr de rugăciune, de slăvirea Ta am scris, am împărțit, le-am trimis, să facă poruncile Tale de mântuire, simțire de săvârșire când ele i-am învățat, i-am îndemnat, cum să trăiască poruncile Tale prin toți rugăciune, cuvăghere, nevoință, vârste, exemplul de la exemplu, de, de aceea, Doamne, am fost în rădvorul cu Ducurile răului, când prin Sfințele Sfântului de la Tine ne-am și neamul nostru din întuneric, moarte, păcate, boli, neputințe, cursurile demonilor și sănăgozi vreo satană. la ai scos și să înmulțim talanții cei dupăvânțești, putere, lumine, putere, ne-ai dat.